Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu washhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh naznër kur kryshmësimi tret në lidhje me temën e shfigimit të Kur'anit Do vazhdem dhe vazhdem të ledëzëm libri në shihurësem të mjesë që ka forë për të të qërështje, shkurë të mishë po përimi shpegjimë dhe komentimë rrëfti, po të rëgjemi dhe të kryesuar se shihurë dhe mundi të saratë e zirohë dhe dhe del nga tema. Kemi më beritur, shihurësem të mjesë, dhe fasër, dhe mund të jemë, pjesë e vazhdimit të këti libri. Po them thot, thot kush janë mënyrat më të mira për ta shpjeguar Kur'anin, domethënë si shpjegohet Kur'ani në formën më të më të mirë, domethënë të cilat janë të lejuara dhe përfitojnë për tyra për e vërteta. Thotëm vetëm jeni, nëse dikush pyet, pyetë thot, kush janë formën më e mirë për shpjegimin e Kur'anit, i themi. Formën më të mirë dhe më të saktë janë svari nitot. Që të shpjegohet Kur'ani, domethënë ai dhe kuarmand dhe sajtë të tjerë të Kur'anit, domethënë ai dhe Kur'ani, Kurani. Kurani shpjegon njëra tjetrën. Ajo gjë që është është pasjeruar në një vend, është sieruar në një anë tjetër. Ajo gjë që është që kanë jene pasjeruar në një jet, është sieruar në një anë tjetër. Dhe kjo është, thonë, detyrë e dietarëve që ata gjinë në territorin kornor, në që është një jet pushojnë që janë pasjeruar, sieruar në një titë që uptimi ka. <clears throat> Kjo thotë është forma ma, ma, ma, dhe më dhe më, domethënë më e mirë që është e para, domethënë që shpjegohet ajete të Kur'anit mëante ajete të Kur'anit. Sepse thotë vetë mia ai që është e paqartë në një jetë është qartë në një tjetër, ose thë që është shkurt përmendur shkurtimisht në një jetë, është përmendur më gjatë në një tjetër. O po sikosh të gjejmë për shembun një jetë të historisë, për shembun historinë e Musa ne sallallahu alaihi wasallam, Allahu më duaj ka përmendur ë në disa vende mbaasëm 10 ose 12 herë prafërsisht. Në disa vende ka përmendur, e ka përmendur historinë e Musës shkurtimisht, në disa vende ka përmendur më gjatë. Edhe aty ku ka përmendur më gjatë ka përmendur detaj që s'e ka përmendur tek ku ka përmendur shkurt, dhe tek ku ka përmendur më shkurt ka përmendur disa detaj që s'e ka përmendur tek ku ka përmendur gjatë. Edhe këtu, nëse dëshiron të marrësh historinë plot, i mbledh të gjitha ato që flas për historinë e Musës dhe të formohen disa detaj që i gjen në vende të ndryshme Pra e këtu e në ato shpigojnë njërë tjetën, së qerojnë në mundhën kuptimin e vërtet, të, si ka ndodhën historie Musa, në salatu selam. Kërë shembu. Paset të dy, nëse ti nuk ke mundësi të gjeshma në të jetëm kërën në shpikimin, atër kalohën të kësuneti i profetis në mundhën të hadithët profetike. Sepse, uh, uh, hadithët profetike shpigojnë Koranin dhe së qerojnë në të tërë. Ma dje, e, Imam Shafiu ka thënë një fjalë, domethënë çuditshme, një fjalë e madhe, thotë Imam Shafiu. Çdo gjë në të cilën ka gjykuar profeti sallallahu alejhi dhe sellem, ai e ka kuptuar atë nga Kurani. Kjo është vërtet shumë e madhe. Çdo gjë që ka gjykuar profeti sallallahu alejhi dhe sellem, që gjithë jetës tij, çdo gjykim, gjykim që ka dhënë në çdo çështje, ai në të vërtetë tek e ka kuptuar nga Kurani. Kjo tregon domethënë që Sir Simasum al-Shafiut që çdo çdo gjë që i fjetar ndodhet në Kur'an, jo po shumë si njerëzit e kuptojnë. Si e ka kuptuar profeti sallallahu alajhi wasallam, kjo është dihej qan Allah. Prandaj ai e, e, e njeh te Kur'ani dhe dhe kupton më mirë se çdo kush tjetër. Pastaj sahabët e kuptojnë më mirë se çdo kush tjetër që, prej që kanë më më për ato që kemë më brapa. Por ne thoni m'um Shafiu çdo gjë ka kuptuar në Kur'an. Tu ka, domethënë, ka një numër hadithesh të sakta Kësirët janë transmituar në lidi me shpegimin e disa jetëve ose një numër e edesh kurane Thotë shë e ullisë e më të mje ka thënë Allah i më dhuar Inna enzëlna i lejkel kitabe bilhaq, një tëhku me bejnë në nasi bima e rakë Allah Thotë Allah i më dhuar, ne ta kemi zbyrdu të libërin me të vërtajetën Në të mëndë në cilin mbar të vërtajetën Që ti të gjukosh mes njerëzve Ma anë të asaj që ta ka të reguar Allaho Të kam mësuar ta shikosh, më kam mësuar Allahu ta shikosh. Këto tregojnë që libri i ka zbritur profetit sallallahu alejhi dhe selamu që gjykon mes njerëzve, por ne edhe profeti sallallahu alejhi gjykimin e fetar i ka marrë brej Kur'anit. Për shembull janë disa çështje që ne na duken çuditshme, si kam ose i kam marrën nga Kur'ani, Kur'ani kam marrë. Siç ju shtek, nëse kuptoj, kjo është domthon kjo është dije profetit sallallahu alejhi që ja ka mësuar Allahu në Kur'an, nëse kuptojmë së si. Domthon ka shumë çështje fetare, të cilat ë Në përmëni nga është, nuk këpto se së që i dhe kanë në më thënë me në më thënë me me Kurane. Një për profetë, dhe sërën, për e të u e ka këpto të lëgje. Për shumë, këzbër të jitë kërënor, se bëhjës me rabbi ke lë a'la. Profetë, sërën, Allah, sërën, tha, këta jetë, këta, zë dëmëndoni, bëjni të sëbija Allah, në sejtë gjithë. Kërse këzbë që një dhe ka pse kjo në ku pse kjo në seshde, tjo është kurse, ajo që i kam sura Allah u profetit sallallahu a sallam. Izbrikja i dhikuar nërë, fedhek kirbil Qur'ani me je khafu vaid, për kujto ma nëndë Qur'anit atë që ka frikër të sënimin, edhe profetit sallallahu a sallam, duke përzbëtuar këta jet, me sa ku pëtëm në ebrë të qalë, E mori gjithë surën të suan, kjo është sura Kaf, ky ajet është ajeti fundi i suaj, ajeti fundi i suaj Kaf, e mori gjithë të surën dhe ua këndonte njerëzve çdo ditë xhumajin hutbë. Se në fund të kësaj sure Zoti Allahu mëdhor përkujton në Kur'anin. Edhe përkujtimi në Kur'an është ndërtëjë më nuk thon se sure. Edhe në këtë sure ka zë vetë Allohu këtë ajet. Për ne dhe profet Sulaim këtë i këtë sure, në cinë ndodhet ky ajet. Maancile të Allahu e këshillon që të përkujtojnë njerëzve në Kur'anin. Ata që kanë fikërcënimin, e mori këtë sure dhe ua këndonte çdo xhumah në hutbë njerëzve që ata ta dëgjonin edhe më lini për kujtim për këtë sure. Kish urdhëruar edhe të kujtet. Po ta lezon familjarësh, u thĩ dhe ka kjo llojje, po po ti shikosh harritetin sikas zbatuar vetë profeti sallallahu alajhi wasallam. Sa herë këndonte këtë sure, pra se një prej sahabijat dhe thot, unë e kam mësuar këtë sure nga goja e profetit sallallahu alajhi wasallam, ajh herë na ka pas kënduar në të. Nga gojë i them se përmendrë sot. Edhe shumë një të tilla ka, të cilat domosdën në prej tyre profeti sallallahu alajhi wasallam ka dhënë gjykime fetare që pa mënyrash, njeriu thjesht nuk e kupton dot. Kjo është dija që ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Qëllimi është domethënë që suneti i profetit sallallahu alajhi wa sellem ose hadithi profetike të sajtë janë shpjegimi Kur'anit. Prandaj domethënë në to ndodhet ndodhen ato gjë që si kupton njëri vetëm Kur'anin, po i kupton nga suneti i profetit sallallahu alajhi wa sellem, sepse ta e kam mësuar Allahu. Enzelna al-layleke dhikra litubayyana lin-nasi ma unzile ilayhi wa la'allahum yatafakkarun. Do të thotë thbizum tu dhikrin, dhikrin domethënë nuk është specialiteti domosish përmendojnë ça o dhikri është Korani. Litu bej një një nësi, ma në zilejnëm, që ti tu asjerosh njërës dhe të ju ka zbritur. Ndë më dhënë, qëlimi i zbritës dhikrit është që njërës të usjerohet e vërteve. Kusho asjerohet? Profetit së në Allah. Përndaj, shpjegimin e Koranit dhe, dhe gjemë, ose nga jetet kuarnore, vetë nga jetet kuarnore, a jetet shpjegon njërë tjetër, ose nga haditet profetike të sakta, Si përshonë shembuli, në rrasin e tokës këmi forë para 3-4 mësimesh, profetisë të nëllashem ka shpeguar një hadith të sakë të Bukhariu, dhejtë a jetin kërënër që ndohë në surën në, në surën jasim, që thotë Allah me dhorë, o shemë su të gjëri li mustë të kërri lëha, djeli vrapon për në vend qëndrimin e ti. Nuk thua kushë vënd qëndrimin djeli të këtu, vrapon për në vend qëndrimin e ti. Profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith e ka shpjeguar qartë ka thënë budhërit, o budhër, a e di ti ku shkon dielli, ku shkon dielli kur perëndon? I thotë Allahu dhe dreqoj ti e din. Thotë ai shkon dhe mëseçtë zot Allahu pusharshit. Po e kemi shpjeguar se si çështë që çandoth. Edhe pastaj thotë i, thot, i merr leje Allahu për lindun përsëri dhe dhe, dhe, dhe, dhe, dhe derisa të vijë një ditë do të thuhet ktheuon nga ka ardhur, nuk jepën leje për lind dhe ktheuon nga nga ka ardhur dhe thotë ky është vendi i qendrimit të diellit. Do të thonë vendi i qendrimit në momentin kur ai bën seçtë Allahut limoshtër lëha kujvon ndryshimit diellit që ka përmendur Allahu në Kur'an. Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam, kësh nga shpjegim më të qartë, që ka ardhur nga goja e Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam, që shpigon ajetin Kur'anor. Gjithashtu për shon për raste të tilla, që shkon një prej sahabive te Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam, edhe e pyet për fiin e vardhë dhe fiin e zez nagim. Atun morë dekorovat dy fije, një bardhë dhe një zeze. Në pohaje sofyr deri sa i dallova ato po kur dallon ato brenda në shtëpi, domthonë kadaldielli. Jo ka yogimi ka kadaldielli. Edhe i tha për vitosen jo, e jotën nuk është kështu tha. Ktu bëhet fjalë, fije e fija e bardhë, fija e zeze dallon të dyja qëllimi është ose peri bardheprezi bëhet fjalë domthonë errësirë natës nga drita e agimit. Dallon të dyja, po dalluën ka yogimi. Domthonë këtu ajeti kuranor nuk ka kuptim që mendon ti pa menëhashme. Edhe shpjegoi vetë profeti sallallahu alajhi dhe sunnallauhi se në kuptimin e vërtet të ajetit. Edhe kshu ajetet të tjera, domethënë ka shumë të që ka shpjeguar profeti sallallahu alajhi dhe selam, dhe u lokaciuar sahabëve kuptimin e tyre të, të, të vërtet. Kështu që sqarimi merret nga fjala e profetit sallallahu alajhi dhe selam, përllë edhe profeti sallallahu alajhi selam ka thënë: "Ela inni utitun Qur'anun mithluhu ma'a", domethënë mos ka diçkur Qurani dhe një gjë ngjashme me të. Më të më Thot, e ngjashme do të thotë në shpalli. Kjo thotë betejmia suneti, domethënë Eh hadithet profetike të cilat i thot profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e kanë nga konkreti, asa mendje e tij, por ato janë shpallje për Allahu subhanahu wa taala. Edhe ka ngjarje të shumta në të cilat dom profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka treguar njerëz gjykime fetare, nuk e ka dhënë gjykimin, ka pyetur dhe se ka xhibril alajhi wasallahu alajhi wasallam, i e ka sqaruar gjykimin dhe ka kthyrë përgjigjen njerëzve. Një prej këtyre ngjarjeve është një person ë kishte veshur një xhubet madhe ë dhe kishte hedhur parfum në, rup, në, në, në trupin e tij, mbasi kishte hyrë këonë i hramit, në i hram, domethënë që do të shkonte në haxh. Dhe i thotoi dëgur Allahut, a ka diçje për mua? Thotë që unë jam veshur të lloj formënd e kam hedhur parfum edhe ë uh, kam vesh xhuben. Edhe i thotë dhe profet ose nuk dinë çfarë çfarë di thoshe derisa prit sa i vin shpalli për Allahut dhe i tregon çfarë duhet bënë në haxhin e tij. Që do të pastronte, domethënë ato parfumte, pastronte alante dhe duhet gjithashtu të vishte i hramit. Qëllimi është që profeti sallallahu alajhi wasallam jo çdo gjë e, e ka pas nditur vet. Madje çdo gjë ka për Allahs, por יש gjë që ka pas ditë që më parë. Mund të në një moment i vinit diçka një pyetje që s'tinë përgjigjen në një moment i vinit për Allahs shpallë, sipër të treguar të njerëzën në mënyrë konkrete që profeti sallallahu çdo gjë që e thotë ka për Allah, nuk e ka për vetes. Kjo është konkretisht çka që e që e shikonin sahabët. dhe qëllimi tu i tuaj që profet i Allahut më më vazdon kuarin diçka ngjashme me të është suneti që shpalli për Allahun nuk është qëllimi këtu që ajo që është me si Kuranin dhe që është suneti lejohet si çdo të, të Kurani domun nuk është se çdo shkronjë e hadithut profetike ka vlerë si ka vlerë Kurani për ditë se vaje me radhë por qëllimi është që shpalli për Allahun subanuteale sikurse dhe ë Kurani shpalli për Allahun më dhëruar Qëllimi i tuaj sot i mendimit tim është shpjegimi i Kuranit, nëse nuk e gjen atë në Kur'an, atë do gjesh te Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Pasi ka përmendur i mendimit tim hadith, për cilin dietar të ngjujoi që hadithi dobo, po për thjesht po trrugoj se ka përmendur i mendimit tim, thotë që Profeti sallallahu alaihi wasallam kur e dogjë Muadhin në Yemen i thao o Muadh me çfarë do gjykosh? I tha me librin në e Allahut. Nëse nuk e gjen, atë do gjykoj me Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk e gjen, atë do përpiqem me mendimin tim, dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam i gjojtin kararor dhe tha alhamdulillah që lloj dash sukses të dërguarit të profetit sallallahu alajhi wasallam, se profeti e dërgoi e dërgoi madhe për Yemen, pra ne ky është i dërguari i profetit sallallahu alajhi wasallam për Yemen. Thot elhamdullilah që i dha Allahu sukses të dërguarit të profetit sallallahu alajhi wasallam për atë gjë që e kënaq profetin sallallahu alajhi wasallam. Patikisht ky hadith ka ngjykut diktatorët, shumë prodykë ka ditë dobët, kurse vetë më thotë që hadithi është sakt, po nuk është sakt. Ja elementë të mi sujë thotë hadithe, sa nuk është sakt. Ne tregu diktatorët disa arsye përse këto hadithe të doput dhe vetëm Buhariu në librin e vet Tarih al-Kebir, histori e libri i madh i historisë së tij, ka treguar që këto hadithe janë të doput. Edhe Sheikh al-Albani gjithashtu ka e ka dobësuar të si hadith, kusht ja ditë nuk është nuk ka vlerë, madje sheh Sheikh al-Albani ka treguar edhe një për arsyeve përveç zinxhirit të doput që ka, ka thonë gjykimi në Islam nuk merret vetëm nga Kurani, pastaj nëse nuk gjendet nga Suneti, pastaj nëse nuk gjendet në mendimin, por gjykimin islam për çdo çështje fetare merret duke pasur qithë argumentet fetare. Ndryshështësitë, siç diçka në vete, flasin për gjykim fetar. Të vësh gjesh kuptimin e ajetit, kurse gjykimi fetar ka lidhje me të gjitha argumentet fetare. Ngaqë ka raste ti gjen një argument, në të tregohet diçka, por ajo është fuqizuar nga një argument tjetër. Është fuqizuar nga një argument tjetër, kjo dhe kjo logjikë nuk gjendet mbasën Kur'anit dhe gjëshë së Sunetës së Profetit sallallahu alaihi wasallam. Për shumë, Allah, këtë në Koran, Kulla e gjidu fi ma uhi i leje mu harraman ala taimi e taamuhu. Thot, thue, unë nuk gjej haram në atë që më shtreguar mua, fima, në atë që më shtreguar mua për të letëzuar, përveç se nëse është illa e ku në mejtëtën, nëse është në ngordhur, e o dhe me mesfuhan, ose gjako që rridh me furi, e o lehme khinzir, ose mishë derrit, e ose mishë derrit, o fisqan o helle li gji llahi be o lehma lehma xizif ane ridz o fisqan o helle li gji llahi be o se domodin ajo gje qe domodin ajo kafshi qe shteu jo nemin allah sot allah nuk gje haram per veç kyte ne ato qe qe lezohet faktikis profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka treguar hadithe te tjera gje per veç kyte qe kan haram per shemund ka thon per gomarin e but gomarin jo gomar negë jo zebrë per gomarin e buqë se gomari sopiak ka thënë ai shi pistë është haram dhe i ka urdhëruar sahabët që mos e hanin mishin ti, e tij madje në luftën e Khaybej kishin ngën ke sa vurdhu për buk kishin çat hanin dhe kishin disa gomer dhe i thënë për të ngrën por po vdisën për buk nuk ka sa kishin gratë vdekje sepse po, po takshavet grad do gradov lejoje por i qëllimi ishi ishin që ishin shumë turitur edhe kur e mori veç profetit sallallahu alajhi dhe ata kishin vendosur në tenxhetë të tyre mish gomarit but i tha Enesit ngriu dhe thirr që Allahu dhe dërguri i, i Tij e ka bërë haram mishin gomarit butë ka thonë është pis. Kjo është në haram, sunet. Është sqëruar domethënë sunet, diçka që pamë në jashtëme në Kur'an, në pamë në jashtëme në Kur'an duket se si nuk është haram. Kur thotë nuk gjej haram përveç këtyre, këto roje që përveç këtyre gjitha tjetra janë hallall. Fatikisht sunet kanë ardhur dhe janë sqigjzuar disa gjëra, domethënë kë ajet Dica dietare më ndih që jetë është i shfuqizuar në një pjesë të. Do mundi i shfuqizuar, do mundi i shfuqizuar kufizimi haram vetëm në këto koeficientë tregu këtu në tani jetë. Jan shtuar disa tjera. Sigurisht që ka qenë në fillim farat Islame të lejuar martesa, mbraba, martesa shursi, Allah, lejone, lejone, e kënësisë, më mbrapa martesa e kënësisë ndaluam. Kjo është kursi Allah lejon dhe vallë çfarë dëshirojë ai mursinë e tij kur doje ai. Qëllimi tuaj do të thonë që ky hadith ë tregon një lloj ideje domthonjë që bien kundërshtim me parimet e islamit kur gjykohet për një çështje nuk merr vetëm nga Kurani, as vetëm nga Suneti, por mblidhen të gjitha argumentet fetare dhe në bazë të një xhirë gjykimi. Kurse sipas të hadithit merr vetëm nga libra e Allahut, ose po gjetet aty nga Suneti, ose po gjetet aty, po aty pas me mendimin tonë. Nuk është asa, kjo është kalish e kaland banit. Qëllimi është që a di nuk është saktë që të dobët, mirë po ide kryesore është që Kurani shpigohet me ant, ai dhe Kur'anore, me haditheve profetike, të saktë bëhet fjalë, nëse nuk gjen as tuos këtu Atëhere, kalem të pika të retësht shpigimi i Kurani në manë të fjallëve të sahabëve. Sëpse sahabët, shpigimin e Kurani dhe kanë manë nga profetisë sënë Allah, valisim, si që të reguam në fillim fare të temës, nësë u kujtojë të fillim fare, i bëndemi e qënë hyrje, ka thënë tem, profetisë sënë Allah, valisim, u akastjeruar shokëve të ti, kuptimet e Kurani. Shqyëtërë sahabët, Kur thon për jetë ku'ronor, ky kuptim i tij ka dy mundësi. Ose kanë një mendim ose kanë dy mendime. Dhe ne treguam në mësimet e kaluara që ekzistencë dy mendimeve reale, dy mendime të kundërta, në të vërtetë janë shumë të pakta ndërmjet në sahabëve. Nëse kanë një mendim në në në shpjegimin e jetë ku'ronor, ose janë dy mendime pamëdhajshme, por në të vërtetë dy mendimet do rre, domethënë rreth një kuptimi të të, të përbashkët, siç e treguam në mësimet e kaluara. Atëherë kundërshtimi i tyre është kundërshtimi i çmaundhës krom. Por nëse ata kanë dy mendime në shpikimin e një të korner, atëherë vërtetë ata nuk dinë nga ato dy mendimet. Nëse dikush jep një kuptim të tretë të korner përveç mendimeve të tyre dhe përveç mendimeve të tabinëve, ai në të vërtetë ka kundërshtuar gjithë çmaundhën atyre dhe ka kundërshtuar vërtetën. Ne këtë shpjegonim e mësimin e kaluar. Thotë se u ledim të sheh holismtim të njëjë. Atëherë do nëse nuk e gjën të vërtetësin e shpjegimin e hadithit kuranor të Kur'anit dhe as suneti, të sunetit, atëherë do kthehesh te fjalët e sahabëve, sepse ata e njohin më mirë atë, sepse ata kanë qenë dëshmitar kur zbriti Kur'ani. E kanë parë në realitet zbritjen si zbriti në hadith. Bile ka pasur ty të thoshim konkret kasë për modhës. U kupton? Donë kanë qenë ata protagonistët e vetë ngjarjes aty e hadithit, disa. Kupton? S'mund vi di kush pas ty të thotë, unë e kuptoj më mirë këtë ajë se ai person tjetri ka zbritë vetë tjë ajë. Mut, nuk mund të gëtëzoj të përdendoj një të legjë, ku shë përdendojnë, a i është një randë i madhë, është një randë i madhë. E, gjithashtu të të të të mjetë, sepse ata thët ka marrë pjesë, ka në qenë prezent në moment në kërë zbritë i Korani, ka në parë në në të realitetin, ka në jetuar me, me zbritën e Koranit, gjithashtu të të kam pasur të këptuar i në plotë, dje në saktë dhe dhe për të mira, Sëdomos dietarët e sahabëve dhe sahabët më të ndjerë, siç kanë qenë ato katër khulafat rashidin, Ubejk, Omej, Osmane, Ali, këta kanë qenë në sahabët më të ndjerë, dietar më të ummetit, dietar më të sahabëve dhe që i nivonin të sirin kurmënis çdo kusht tjetër. Ose siç kanë qenë edhe qen, gjithashtu Abdullah ibn Saudi radhiyallahu anhu dhe të tjerë për vështirë, por këta kanë qenë më të njohurit. Ë, thot Imam Bughafr al-Tabari tësu transmeton me zinxhirin e tre e ditë të transmetimit nga Mesruku thot. Ka thënë Abdullah ibn Masudi. Pash atë që nuk ka të dhëruar ti të protestosh. Çdo ai jet kuranori që ka zbritur, unë e di thot se për kë për kë ka zbritur. Dhe ku ka zbritur, edhe sikurt të ketë një person që e di më di më mirë se unë thot në librin e Allahut që mund shkohet tek Ai, unë do shkojë tek Ai. Abdullah ibn Masudi. Shtu që sa i di duke qenë Abdullah ibn Masudi, nditim shpjegimin e Kuranit. Po thonë ata kanë pasë dolle veçorish në shpjegimin e Kuranit që nuk ka pas as kushmos tyre. As nuk ka mundësi të arritë të kushmos tyre. Çdo kush e pretendon se nxjerr teori re të reja në shpjegimin e Kuranit mbas tyre, ai vetë do se ka hapur port humbje ndaj vetes dhe ndaj njerëzve. Ka thënë Amesh, transmeton e Buahin nga Ibn Mesud, se ka thënë. Thot Abdullah ibn Suddi, thotë Ne e thot kur i mësonim dhjetë ajete nuk e kalonim ato derisa një të njëjifnim kuptimet e tyre dhe zbatimin e tyre. Kjo është fjalia që kem përmend gjithashtu dhe në fillim fare të mësimit, mësimin e parë. Kështu që, që gjithë sahabë, ta, të gjithë sahabët, sahabët e mëdhenj dëshmojnë që këta kur mësonin Kur'anin, mësonin kuptimin e Kur'anit. Prandaj kurse kuptoj Kur'anin, ka të drejtë që ata janë një një fenomen kuptimit të Kur'anit çdo kush tjetër përqësh tyre. Gjithashtu prej dietarëve të njëjitur të tefsirit në kohën e sahabëve ka qenë dha Abdullah ibn Abbasi diali xhxhaj i si si profetit sallallahu alejhi dhe selem dhe quhet turxumalul quran, bon shpjeguesi ose profthyesi kuranit turxumalul është shpjeguesi kuranit. Dhe kjo lloj dije që kishte ai ishte si bereqeti i lutjes që bëri profeti sallallahu alejhi dhe selem për të kur tha o Allah mësoja atij fenë dhe mësoja atij shpjegimin e Kuranit. Ka thënë ka treguar Ibn Jheri Taberi nga Amesh nga Muslim ka thënë Ka thënë Abdullah ibn Mesudi, sa shpjegues i mirë Kur'anit është Ibn Abbasi. Ka thënë për Ibn Abbasin. Edhe Ibn Abbasi kur vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë 13 vjeç gjithsej. Çuditshme, ka 13 vjeç. Megjithatë ai, domethënë, u fut dijes mbas dhëgjës profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në kohën e tij nuk rinj për mbasdhëgjës, duke marrë prej sahabe dhe mori dijet shumë më lavë për tyre, edhe derisa dh. dh. arriti që ambullojë në Mesudi, thotë për të Sa shfiguesi mirë Kur'anin Ish ibn Abasi. Kush? Abdullah ibn Mesudi, gjithna dietar, mund dhënë tutementin të arsyrë, të arsyrën e Kur'anit. Dhe transmeton gjithashtu Muslimi në Subh e Budhuha nga Mesruku nga ibn Mesudi se ka thënë, sa shfiguesi mirë Kur'anin Ish ibn Abasi, po të njëjtën gjë, një, dy transmetime ndryshme. Kjo këtu është një gjë saktë i transmetimit nga ibn Mesudi, që ai ka thënë për ibn Abasi të gjithë fjalën, ne ka bërë të gjithë vlerësinë për ibn Abasi. Thotë i bënë të mija, djetë që i binë mesutit ka vdekur në vitin 33 të hijgjit në mendim më të sakë djetarve, ndërsa i bënë abasi ka jetuar më basti 36 vjetë të tjera. E thotë e qëfar mund të mëndosh ti dhe më thonë sa dje ka përkjituar më basti bënë mësutit i bënë abasi 36 vjetë tjera, më më mrava. Thotë Amash, ka dhënë e buajl, eh, Alio Rodialanu, kërë ishte khalife, bëtë fjal, la drituës të haqjit, Në meke, Abdullaj bin Abbasin. Dhe a i do të, të bajtë të hytbe. Dhe u këndoj njerëzë në hytbe në ti, surën Bekare, në i transmitim, thua surën Nur, dhe u a shpjegoj atë të, të gjithë. Dhe thot e buajnë, thot sikur të këshin të gjua, shpjegimin i se surë e rumët, romakët, turqit, dhe atë dhe i lemit, dhe ishin bërë muslimonit. A i shpjegitë bukur ka bërë Abdullaj bin Abbasin. Së pa në në dietar, në dietar të vërtetë që i njihin Kur'anin me themel, problemi është domunë që ajo që ne kam mbritur ne, do të thënë ne s'munda mbritur çdo çdo dijem në, në bazë, ka pasur shumë e Burer radio don thoshte, un kam dy çësse me dije thoshte. Një kam hapur të njëjtën, njëse kam hapur thotë, po sigurt ta hapja ato cilë ato të dytën thotë, dova kishim prerë këta. Dova kishim prerë thotë. Sepse në të ai ka gjut gjithë, gjithë hadith nga profeti sallallahu alajhi wasallam për punë fitneve, Allahu në e e Burer radio don thoshte. Në cilin të sini tregonde me emër filani filani filani veçgjësa folefaçi që si kanë qenë me titullin që do bëjmë fitmë. Pra e kishe freku t'o tregonde, por këto si janë pjesë të domosdoshme e fesë. Qëllimi është domosdën dhe që dija, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, do vinit do paksohet, më me mekanimin e kodrit do, do paksohet, të paksuar, të fësire, do të çstohet. Dhe një prej dije që është paksuar dijet e fsirë, dhe çdo do vinë dëshmi të tjera nga nga tabinet që thon ë uh, ata personat që janë njëntëfsirë në klan kanë vdekur, dhe? ata që njëntëfsirë kanë këndemur. Qëllimi është domethënë që sahabët dhe e kanë pas njohur tefsirin e Kuranit më mirë se çdo kush tjetër. Dhe kanë qenë dijetarë të dhe mëdhenj, ata kanë qenë njerëz të më, më, më, më, më, më, më, më, më, më të, të, të njohur në moditur në lidhje me shpjegimin e Kuranit, prandaj dhe shpjegimin e Kuranit merr prej tyre. Fotometinja tregon domethënë për një dijetar të quajtur Suddi El Kebir në tefsirin e tij, fot ka përmendur shumë transmetime nga Ibn Mas'ud dhe nga Ibn Abbasi për shkak të domethënë dijes më të cilat kanë pasur 2 në tëvshirë. Pastaj mend te mi e futën në një temë tjetër, që është çështja e Israiliatëve. Israiliatët që janë ato transmetime, të cilat vijnë nga beni Israilit, që kanë qenë përpara kohës profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në totë domethënë për për e përmendur disa çështje, të cilat domethënë disa prej tyre janë sakta, disa janë të pasakta. Edhe qëndrimi i fetar kundër Israiliatëve është që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë tregoni për beni Israilve, tregoni Por as mos i besoni as mos i përgjishtroni. Dhe isailiatët, çuat çdo gjë, çdo histori ose çdo ngjarje ose çdo gjykim që na vjen prej benit e izraelitëve për popullin e përhershëm, është tre lloj. Lloji i parë janë ato izraeliatë të cilët janë transmetuar nga profeti Sallallahu Alajhi dhe me sinxhi të sakt transmetimi. Dhe ato parnohen do duhen besuar sa kanë i ka treguar profeti, sa s'ka treguar profeti në historitë disa njerëz të përhershëm, histori shumë domund të sakta. Ato duhen besuar. Lloji dytë Jan ato israelija të cilat nuk kanë zërin transmetimit të, të saktë. Edhe këto domethënë mundi ndaj dy lloje, themi ato që nuk kanë zërin transmetimit të, të saktë. Jan ose israelija të cilat bien ndesh me feston ose ngato që nuk bien ndesh me feston. Nëse bien ndesh me një prej gjykimit të feston, ato hidhen poshtë dhe nuk transmetohen. Ndërsa nëse nuk bien ndesh me me, me parimet e feston, atëherë ato lejohet të transmetohen, por nuk duhen besuar dhe as nuk duhen përkënjestruar. Nuk duhen besuar Se mosën vërtetë, dhe nuk doën përgjinishtun se mbas janë të vërteta. Dhe nëse përgjinishtun diçka që mund të jetë të vërtetë, ke përgjinishtun të vërtetën. Dhe nëse i mohon, edhe edhe nëse i bëson, mund të thosë diçka që s'është e vërtetë. Kështu që prandaj transmeton, transmeton thjesht dhe nuk, domethënë nuk merr për bazë. Por Zoti i Mentemia tregon diçka të bukur lidhur me çështën e disa indianëve. Tashh, disa indianë kush janë? Thash janë transmetimet që vijnë prej epokëve të mparshme fetarë. Thot thot i Mentemia, kanë tre lloje tregon ato llojet e tjera. Të fot lloji i tretë janë ato të cilat domoshem nuk bien ndesh me Fenton, por as nuk dihet që janë sakt apo jo, nuk dihen nëse janë sakta, s'kan zinxhirosmtimi. Fot nëse janë për këtë lloj, ne nuk i besoim, por as nuk i punjësojmë, por lejohet të treguohen për arsye që tregu me lartët. Por do të themi, është tregojnë i detaj të rëndësishëm këtu. Shumica e tyre janë të padobishme në anë fetare. Do të thësojlia, shumica e tyre të cilat tregojnë, që nuk janë sakta, Për nuk bindesh me fenton, shumise të tyre thot, janë pa dobishme. Nuk ka një dobi në to. Për shumë, si kondatit që i kam pasur dhe në më dhënë kanë tërguar nga Benisa Ilët, për, në më dhënë, emrat e banorëve të shpellët që ndetë në shpellët, ose në gjyre e qenit që kishën me veta ta, ose emrat e zojgjive të cilët i arinjadhe Allah Ibrahim e Talies Salat o Senam ose cil, me cinë pjesë domodin të, të lopos ka përdor Musa kur i rat vdekurit që u rinqjall. Gjëra të tilla tregojnë mirë se ka qenë kjo, ka qenë kjo, ka qenë. Këtë ndoditë të cilë nuk kanë vlerë. Nuk kanë vlerë. Ato tregojnë për Bej Saitelve, i tregojnë jetaran të vfsir, por ato janë pa vlerë. Nuk kanë ni vlerë fetare ato për të cilës njeru përfiton Iman. Për këto në sy të Allahut madhu nuk e ka përmendur këtë llojin. Nuk e ka përmendur. Ço lloj, ço lloj zogu ishte ai zogu ose ato zojë që mori Ibrahimin dhe i theri dhe u rinqjallu pasaj këtë. Ka treguar. Domo s'kanë do bin ton. Kjo është për Benin e Israilit. Domethënë edhe llojëve që vin për aty, kush është? Që nëse ato vijn ndeshme Fenton. Kjo është për Benin e për Israilidë, për njerëz që kanë pasur fe. Po nëse na vjen neve, tash po themun, për qafierave diçka e cila vijn ndeshme Fenton, do nuk është prej farë, farë, për Israilidë fare, por për njerëz që janë pa fe. Domani është duhet shikuar dhe duhet situar akoma më vuqishëm dhe nuk duhet i bashkangjitur Kur'anit. Jo, por Ibn Timie tregon për Israilidat kur gjykimi fetare që do të ndiq një në në to kush është e parë njëherë janë ato që kanë transmetuar nga profecia sallallam i ka treguar i vet në hadith sa duan pranuar ato që janë të vërtetën gënjeshtra dhe bie ndeshme fenton ato duan refuzuar dhe treta janë ato të cilin nuk diën në vërtetën janë gënjeshtra dhe nuk bie ndeshme fenton nuk bie ndeshme për im feston këtë transmetohen por në fund farda të më të mia për këto treta treta nuk kanë ndëbë fetare s'kanë ndëbë fetare ato Nëse ato bimëtarën todhë nuk gjen, domethënë në shpjegimin e Edi Kurnor ndonjë lloj detaj i cili ta shpjegon Edi Kurnor dhe tregon që ky ky shpjegimi shpjegimi i vërtet për të cilin ne kemi pas nevojë për të Israeli ja për ta kuptuar Edi Kurnor se pa to se kuptohet Edi Kurnor. S'ka diçka të tillë. Kupton? Edhe kjo për iksaj do ne duhet kuptojmë që çfarë vjen më pa, pa dhe, shakom, më brapa pas e premos besimtarëve ashtu komo dhe më larg israelianëve. Pastaj thot lloji katërt i mënyrës të shpjegimit të, të Kur'anit është ta shpjegojmë ajë Kur'anin me anë të fjalëve të tabiinëve. Nëse nuk gjejmë në Kur'an, dhasë sunet, dhasë nga sahabët. Atëherë thot shumë për dietarëve janë referuar thot tek fjalët e tabiinëve, siç ka qenë më shumë për tabiinët, nuk ka qenë muhaxhiti, nuk xebur. Ai ka qenë njëri i veçantë dy më të një në shpjegimin e Kur'anit. Ka thëgur Muhamedi ibn Ishaqu vezinji transmetimin nga Muhaxhaini se ka thon i kam paraqitur Mushafin i Ibn Abbas, e kam lexuar 3 herë nga fillimi deri në fundot. Nga fat i haj deri në fundot. E bënabas, një një dhe ndaloi Ibn Abbasin në çdo jetë dhe pyesja atë për çdo jetë. Thotë Muhaxhidi, më kanë prej vitaminë. Je do të kavon katade. Nuk ka ndojet kuranor, vetëm se un kam dëgjuar një, një shpjegim për ta. Katade gjithashtu ka qenë për vitaminë. Edhe s'to ka thënë Mujahid. Edhe s'to ka thënë Mujahid. Sigur të kishe kënduarun këndimin e Ibn Mesudit, nuk do të kishe pasur nevojë për për ta pyetur Ibn Abbasi për shumë ajete koranore. Assalamu alaykum. Waalaikumsalam. Gjithashtu ka thënë Ibn Abi Mulike. E kam parë Mujahidin që shkonte tek Ibn Abbasi për të shpjeguar për të shpjeguar Kur'anin e pyet Sina Abasin për shpjegimin e Kur'anit dhe kishte me vete disa pllaka dhe i thoshte atij Ibn Abasin shkruaj dhe pyes atë për gjithë pyetë pyetë për çdo ajet punon derisa do të marrë gjithë tefsirin e Kur'anit ka thënë Sufjanu Thauri kur do të vit tefsiri nga Ibn Abasit më ftoq nga un fal nga Muhaxhidi më ftoqot kur të vit tefsiri nga Muhaxhiku Sufjanu Thauri kush Sufjanu Thauri do të më ftoq nitjashu thot Saidi ibn Jubejri Ikrim Ka qenë në shërbëtojëm në Abbasit Ata ibn Ebi Rabba Hasan ibn Basri Me Surqi ibn Ejda Sejid ibn Musaib ibn Buljali Rabi ibn Enes Qatada Qatada Dhahaq Muzahim Dhe tje për tabinëve Ka qenë të tijl Dhe më thënë Qa ta Dhe më thënë Merëshmë me të fësirën e Kurënit Dhe shpikoni kurën Ka qenë për tabinëve ta Thotë I ledzonë, në më thëmë fjartë të tyre, në një jetë kërënorë, dhe gjenë në to, dhe më thëmë disa, në më thëmë mos përputhje. A i përsonë, gjenë mos përputhje, a i përsonë në si nuk e ka ide në në mënyrës e si flasin atatës. Dhe më ndonë se ata ka shpërët disa mendime. Mjë përthot e shpikojme të mjenë më, më pashme që ato fjartë mundukën së kërë janë kontradiktore, por ato në të vërtet jam përputhje n Po ta shpreh çdo njëri frytur sinonime ose shpreh ndonëse një simbol për një teori më djerë, të gjerë, kështu si treguan në mësimet në mësimet e kaluara këtu. Kështu që të thot njeriu i zgjuar do të ketë kujdes kur ti përmend fjalën e tyre të ditën që shumica fjalëve të tyre nuk janë kontradiktore, edhe pse ne pamë nehash dukën të tilla. Ka thënë shua ibn Hajjazi. Shua ibn Hajjaj thotë fjalët e tabiinëve në në në çështjet e fikut nuk kanë argument. E si mund të jenë ato argumente të çështës së fsirit? Ë, domethënë nuk mund të jenë argument kundrejt dikujt tjetër për ta vënë. Kjo është saktë. Ndërsa nëse ata thotë sentimenti, ndërsa ata bien dakordit xma për një për një atë korner, nuk ka dyshim që fjala e tyre është argument. Dhe nëse bien në kontradikt, nuk mund të jetë argument fjala e njëri spa kundrejt palës tjetër. Dhas pra ata domethënë që janë mbështyre, domun nuk mund të merre fjala domun dikush për njerëz që kanë më brapa që kadri i Muxhajhidit nuk ka drejt katade sepse Muxhajhidi nuk ka mjë katade. Jë, s'mund të marr argumente diçka të tillë. Këto janë katër format që ka përmendurën te mia, format e sakta në shpjegimin e Kuranit. Shpjegimi desn i desndia jetë me jetë të tërë Kuranit, shpjegimi jetë me ant hadithe profetike, shpjegimi jetë me ant fjalë të sahabëve, shpjegimi jetë me ant fjalë të tabiineve. Pastaj durat të mëntëmia, shpjegimi i Kuranit me me me me mendime, me Hamendi me mendimin e me Muhamendis. Edhe thotë më ti një, kurse shpjegimi i Kuranit vetëm Muhamendi është haram, është haram, thotë më ti. Muhamendi thon pa dije. Pa u bëzuar në dijen e tij të, të, të parme. Dhe ka përmend pasaj domos një hadithën e më lapas, i fatis kur hadith është dopët, se si tekst që kush flet në Kuran pa dije, let përgatitet më me zjarr. E ka transmetuar timi dhe më po kë ka dhënë disa dinjë të dopta, të dopta janë i dhe shoqëta transmituar me me një çështje tjetër, por me sa duket edhe ky diete është i dobët, si shkëndruhet dietarët që kush flet në Kur'an pa dije në të përgatitë vënë në zinxhir xhanimit. Mirë po ideja është sakt, për ndihmën time e mirë përmendit ato hadithe sepse ideja vetë është sakt. Që në Kur'an ngjellon me fjalë për pa pa, pa, pa dije. Jedoso që më mundi hadith tjetër dhe me sa duket edhe ky hadith është i dobët, ëh që ne të thuhet që profeti sallallahu alajhi ka thënë, por hadithi është i dobët thash kush kletë në Kur'an në me hamëndin e ti, edhe nëse e qëlon e i ka gabuar. Edhe nëse e qëlon e ka gabuar. Dhe kjo si teorija shëmërtej, do më dhe që njërivi cili në në fletë me pa dje, fletë, fletë me hamëndin e ti, pa u bazuar në, në, në, në, në fakte, në shpikim në Kur'anit, a i, do më dhe shkjur afqar, edhe shumë të aqëlloj në gjukim vëtar. Këshur është trasmetuar, kjo gjethot i betemija është trasmetuar nga disa djetarë qi në kohën e shokëve të profetit sallallahu alaihi dhe selem, ata thotë konzonin shumë të rëndë shpjegimin e Kuranit pa dije. Ë e... ndërsa çfarë transmetohet nga muhaxhijët e katade që ata shpjegonin Kuranin vetë, nuk ne nuk mund mendoj, të mendojmë thotë më të njëjtë për ta që ata kanë shpjeguar të Muhamendi pa dije nga vetët e tyre. Edhe është transmetuar për tyra ajo që e vërteton këtë që po tregojmë ne që ata kanë folur për ato gjëra që e dinin dhe nuk kanë folu pa dje. Pas e të dëmën tëjmja, kush flet në libër në Allahot, me, me hamëndin e ti, a i thot, e, e, ka bërë të kelluf, të kelluf dëmën është rënguar në dishka pa dje, dhe kanë ndjekur atë rrug, për të cilë nuk është urduar për të ndjekur. Edhe si kur a i ta qëlloj kuptimin e vërtet, e ka gabuar, sepse nuk i ka hyrë, nuk i ka hyrë, nuk, nuk i ka hyrë, nuk i ka hyrë, nuk i ka ë uh, sikurse një person gjikon mes njerëzve pa dije, ai është në zerxhanemit, edhe sikur gjykimi i tij të ishte i saktë dhe të qelluar në të vërtetë. Por ai mund të mund të ketë gabim më të pakët nëse, domethënë, domethënë në, në, nëse qellon në të vërtetë se ai person i cili dhe me pa dije dhe nuk e qellon. ë Këshu thotë siç i ka thënë Allahu më dhuruar atë person atësinë dëshmoin për çështën e moralitetit, por nuk janë katër, dëshmojnë që kanë parë tikë duke bërë imoralitet, edhe pse por nuk kanë plotosur numrin e duhur. Domethënë që Allah ka thënë në Kur'an që nëse një person shikon një shikon dy dy, dy personë duke bërë imoralitet dhe nuk ka katë dëshmitar, thotë, nëse nuk janë katë dëshmitar, ky është gjyqësor. Si gjyqësor, ai ka pa mësu të vet. E quajmë ollo gjyqësor se ky ka gjykuar për diçka që nuk i takon të gjykojë për ta. Edhe pse ka gjykuar të vërtetë, kështu se këta Djikon në tavsinë e Allahut, në shpjegimin e Kuranit me diçka që nuk u takon aty, si një do të transmendije. Shqejdë sikur të qelloj ai çu gjinëfçar. Sipon ky personi i cili ka pa mësuar të vëdi moralitetin, por vetëkull, nuk e lejohet klasit të duhet të heshti, të, të mbyllë gojën, nëse flet për të dëgjajë çu të gënjeshtar të qallov të çu gjinëfçar. Sepse tek Allahu nuk pranohet vënë se ka të dëshmitar. Edhe pse ai në vërtetë ka të dëshmitar për diçka që është e vërtetë. Por ne do të themi me janë, ka pas disa për një grup prej seleve që ata thotë e konsiderojnë shumë të rënd, gjynaf të rënd të flasësh në thefsir pa dije, në shpjegimin e kuranit pa dije. Është transmetuar për shumë nga Ebubekri, që thoshte cili tok mund mbart mua dhe cili qell më strehon mua nëse un them në librin e Allahut atë që un nuk e di. Çka Ebubekes thoshte shumë. Sa rënd. Edhe është diçka i ngjashme është transmetuar edhe nga Omer radiallahu anhu me këtë ë I deshu transmetohet nga Ibn e Bin Moleke se Ibn Abbas është pyetur për një jetë kornor. Thotë Ibn e Bin Moleke se si u pyetësh ndonjëri për yush do do jepte shpjegim të detajuar ku si Ibn Abbas e tha nuk e di çfarë kuptimi ka, nuk do nuk do dha shpjegim. Mund që ka rase edhe ishte një i ditur për një jetë kornor, nuk e di. Por nuk ka shans që një, këtë jetë kornor që ka thënë Ibn Abbasi nuk e ditë, di, mos e di as një për moment prej safta. Kjo nuk mund të ekzistojë. Mos e di njeriu, një njeriu, po jo të gjithë. Sepse kjo do të thotë që është dhukar dia, nuk ekziston dia e vërtetë, do të thon. Fini se nuk e dini ti tjetri. Nëse të thuash se gjithumeti nuk e dinte, din, kjo është shumë e mallkuar. Është pyetur Ibn Abbasi për hadithin ku anonë që thotë ë ë "Yawmin kana miqdaruha 10000 سنه". Është një ditë që që madhësia sa është sa 1000 vjet dhe për hadithin që thotë "Yawmin yawmin kana miqdaruha 50000 سنه". Një ditë që sajrë, sa është madhësia sa është 50000 vjet. Edhe i ka thënë një person po të pyet sot ç'është që 1000 vjet në 5000 vjet, dhe një vjet, edhe Ibn Abbas i thotë, "Të janë dy ditë që ka përmendur Allahu në Kur'an. Allahu e di më mirë se çfarë ka pasur me qëllimin e to". Ibn Abbas, "Nuk e di". Kurse ne po na pyetësh ne sot, ç'është që 1000 vjet në 5000 vjet, dalin do dalin domoshta xhamati para o xhallarëve, edhe o xhallarët thonë që 1000 vjet domoshta është ditët e dyjas, kurse 5000 vjet ditë gjykimit. Direjsh e shpigjim Ibn Abbas vet, Imam i dietarëve të xhiet, kjo nuk e diskutojmë që në dy dhiti që ka përmënda Allahun Koran, Allahun që ka përti vita. Kërëse ne direkt, ne dimve, njemi ditur. Gjithashtu është pyrëtur Sejidim Mosejib. Sejidim Mosejib kër pyrë kërë pyrët e shpjegimin e ndajidi korërnor, thoshtë e ne nuk flasim nuk Koran asë gjë. Përpichën të distanësoshtë maksimum në shpjegimin e korërnë. Sejidim Mosejib ka qenë dhëndre i buharërës dhe ka qenë nga tabinët më të më lejnë, më të diturë dhe më të dëvotëshme, srejlë mësejimë, nga tabinë më të dëvotëshme, dhe e, me gjithë tijde, dhe të vëshmën e ti dhe dhjenë e ti të madhë që kishte, në shpikimin në Koranët e koranë, i ruështë shumë dhe nuk për, përpichishtë më sëfutëshe, më thë në, në, në, në shumë detaje. Ka treguar Yahimun Said nga Said Musaib që ai fliste në shpjegimin e Kur'anit atë gjë që i kishte të njohur. Dgjë që dinte, por gjë atë nuk fliste. Edhe djithashtu tregoi që shkon në amër për Murra, thot pyet një person, Said Musaib për një et kuanor dhe thot mos më pyet mua më për Kur'anin, thot por pyet atë, atë që pretendojnë që nuk i fshihet atij as gjë. Don ka përshëndur një krim. I krimë ka qenë nga diet nga dietare Tabini më njohër, Koran, të njohur në shpjegimin e Kur'anit gjithashtu. E ajo tregovohet nga, nuk ponga se i mos ai, thotë dimetia, thotë që ai ka qenë një njeriu më i ditur në lidhje me halalin dhe haramin. E dhe thotë kur e pyesin për ndonjë jetë kuornor, ai heshte, sikur nuk ishte dëgjuar gjë fare. Tregon ubejtul Ibn Umar, thotë kam takuar fuqahat e Medinas, dietarë të mëdhenj të, më të fikut të Medinas sot. Ata thotë konzonin shumë të rëndë të folur në tefsir, për dy ka qenë sali me Ibn Abdullah, djali i Ibn Omerit. Kasib, ibn Muhammad, dhe Sa'id, Musaib, dhe Nafi'a. Këtajmë për kërëtabime të më dhejnë këta, kanëzëronë shumë të madhët të asë në shpikimin e jetë të kërën ordhë. Nuk është shaka. Gjithashtu Hisham në Urva, djali Urva ibn Zuberit, thotë nuk e më dëgjuar kur babaj baba në tim që shpikoj njetë kërën ordhë. Kur. Urva ibn Zuberit ka që nga tjetarë të tabinëve. Gjithashtu thot tregon Muhammed ibn Sirin, thotë pyeta Abitetin e Salmanin, kaqë për tabiynëve, për një jetë koranor dhe më tha, ikën ata të cilët e dinin përse ka zbritur Kur'ani, prandaj kifrik Allahun dhe qëndron rrugën e drejtë. Ikën ata të cilët e dinin, domthon përse ka zbritur Kur'ani, domthon kur ata ikën, kur se ata thosën kanë ardhur, kanë ardhur tani ato. Nuk kanë ikur tani. Si thënë fjalë se le, çka çka kanë thënë ata, çka thonë ata sot? Ni dashu transmetonë vebi el Ibn Muslimi min Ibn Jesar, nga babai i tij Muslimi Ibn Jesar fot. Kur të transmetosh për Allahut, qëndro dhe shiko se çfarë po thua, çfarë po mbash, çfarë ka mbrapa në shpjegimin e Kuranit. Nidhe ashtu tregohet nga Ibrahim, nëse duket si Ibrahim nehi, thotë shokët ton, domthon, ruheshin në, në shpjegimin e Kuranit dhe kishin frikënte. Nidhe ashtu tregohet nga Shabi, që thotë çdojet kuran çdojet kuran un e kam un kam pyetur për të dhënë kam marr seri për të mirë po thotë ky është transmetim për Allahut të, të kishe frikë frise, kërënor, është, të tashpikim Kur'anin. Edhe pse ishte pyetur për çdojet Kur'an dhe e dinte të mirë, u kishe frikë. Madhshë mirë ku frikë se kryet Kur'an ka këtë kuptimin. Është çshka. I dashur namë sulu ku thuhet ruaj unitet sije, sepse ky është transmetim për Allahut. Tashpikimit Kur'anit. Kto transmetime të sakta dhe të ngjashme me këto nga selefët, nga imamët e selefëve tregojnë që ata e konzuron shumë të rënd folur në të folurën të vësi pa dije. Ndërsa kush flet për i tyre me dije, duke shikuar në në në aspektin e gjuhërap edhe nga ana e shariatit, nuk ka problem për ato as gjynaf. Por këto resurse është e thotë imtimia të transmetuar prej seleve fjalë të, të ndryshme dhe nuk bien në dash këto me këtë që treguam, sepse ata kanë folur për ato që e dinin dhe kanë heshtur për ato që nuk e dinin. Ata kanë folur për ato që e dinin dhe kanë heshtur atë që nuk e dinin, thotë themi atë kjo është detyra e çdo kujt. Ka për detyrë të hesht kur nuk di, sikurse ka për detyrë të përgjigjet kur ai di di di diçka, do të thotë kur ka diçka që ai e di. Sepse Allah e thon pranit ube letubeeni nenu lin nas la taktumuna, dotacion ato për njerëz, dotacion njerëzën nuk do ta fshini. Kështu që, se lev kur e dinin flisin, kur nuk dinin heshtin. ë dhe vetë sepse profeti sa nuk e dawn ku shpyet për një dije, për çka që e di dhe i fsheh atë do të vendosni frej për nziarrën ditën e këmitit. Kështu që domthonse lev kur hesht në një kornor, hesht sepse nuk dini, nuk flis me Hamendin. Çdo kush që pretendon se shpikon Kur'anin jo nga nga formulë, jo siç konstituose levët me Hamendenin ose me ato që quhen dietë të kafirëve, ai është lërguar dhe ka deformuar, është domthonse deformu, ngrua e vërteta dhe ka deformuar atë. Pastaj thotë në fund fjalës së dy mendëmia, ka thënë ibn Abbasi Tëfsiri është katër lloje. I pari është një tëfsir të cilën njohin arabët nga gjuhë të tjera. Arabët thotë jo jo arabët, arabët nga gjuhë të tjera. Ë i dyti është tëfsir të cilën nuk justifikohet njeriu pa editurat të kuptimin e tij. I treti është ai tëfsiri i njohur vetëm dietar dhe katërti i dimë të Allahu subhanuhu te ala. Këto janë katër forma të tëfsirëve. Lloji i parë jo vin arab nga gjuhë të tjera, domthon arabët sahabët, tabinët, ata që ishin arabë të pasur të kulluar para se të përzijet gjuhë. Edhe shpjegon Kur'anin bazjuese hapave në bazë realitete që jetuan në zbitin e Kur'anit. Kështu që nëse tyre pas së dakuçi shpjegon Kur'anin duke brëndëshmë fjalët e tyre, ai ka pretenduar se një gjunë arabë mirë, mirë sa ta, dhe ka pretenduar se më i ulzuar sa ta. Edhe thot lloji dytë është shpjegim që nuk esifikohet kush pa e njohur donse si shpërsi shpjegim ka isla e Allah. Nuk ka musliman që mund të esifikohet thotëu nuk e dishëm Allahu ti musliman. S'ka se si skur servislam, për çse nuk e di kuptimin e kësaj fjale, kjo tregonu që se një vislam. Lloi i tretës të së vështirë që janë vetëm di vetëm dijetarët, është të vështirë përsinë folën deri tani këto tre mësime, të cilin një njeriu që ta njohë ato duhet njohë bazën e të vështirit, do një të ken dije, edhe i ka ato ato që e ndihme të Allahu subhanuhu te al në realitetin e gjërave. Realitetin e gjërave, si to ndodhin, çu është ndodhin, të vërtetë të ndihme të Allahu subhanuhu te al. Shoqëroi Allahu ka treguar në Kur'an për, për fruta e xhenedit, për fruta të xhenedit. Ka treguar për mirësitë e xhenedit. Shembull. Ëh, si janë ato në realitet? Nuk i di askush veç Allahut më ta. Kuptimin e tyre të vërtetë vetëm Allahu e di, nuk e di kush. Edhe kur fletim në Al-Qur'an për për çështjen e thotë "wa utu bi mutashabiha", e di kur, u janë dhënë ato të ngjashme, po nuk janë dhënë të ngjashme frutat e xhenedit, janë të ngjashme me fruta të tjerë, thotë të ngjashme vetëm në emër. Domethënë Ktu quhet banane dhe ktu quhet banane, por në realitetenciali si sa janë, janë këto ndryshe. Shoqëritetin e këtu i di vetëm Allahu i madhuar, kjo është shpjegimi se si nuk i takon kujt thotë që ktu kur bëhet si për banane do të thar bananë të dyja. Ose janë kështu më në shtu, te vi forma për to, të cilat nuk i di kush. Ose kur thotë Allahu i madhuar, lima khalaqtu bi yedei, do të thotë thot pra Demi krijova me dy duart e mia. Si janë duart e Allahut? Realitetin e këtu i di vetëm Allahu i madhuar, na ta nuk lejohet që ne të fusim mendin tonë të dyshi. Kyllë shpjegimi i këtij kësaj lloj fjalë në rëndë të kushtedijë e di vetëm Allahu Subhanetullahu Taala, prandaj nuk lejohet që ju të thyin ta. Kjo është, ky është përfundimi i fjalës së poetisë dhe më kaq mbron dhe libri i ti, tij me titullin Hyrje në bazat e të vërtës. Këtu ne do të përpojim për tre mësime, to shpjegojmë për të kuptuar, domethënë pak a shumë në një një domethënë një, një ide të përgjithshme lidhur me shpjegimin e këtij. Dhe një prej pikave bazë që ka përmendur vetë media dhe më targu si mësimet e kaluara kush është, është që shpjegimi i Kuranit nuk lejohet çt bëhet në kundërshtim me fjalët e selefëve. Dhe këtë përmendi soti me temën, thotë që nëse tabinë bien kanë xhmah, në shpjegim në njëhetë kuranor, në shpjegim në njëhetë kuranor, nuk lejohet që dikush të, të kundërshtojë ata. Dhe nëse nuk kanë xhmah, nuk lejohet që të dajnë me shkon vendime të tyre, të nxjerrin vendim të huaj përpara mendimeve të tyre, sepse këngjëz po zhidh mendimet e tyre dhe thërgojnë që mendimet e tyre kanë gjithëta humbje, nikoqë Allahu ka premtuar për ta që ata nuk bien dakord në diçka që shkumje. Kjo është ide e përgjithshme. ë ë Kësaj që ndeshme të regonim dhe kjo, kjo këto mësime e rëdhën si rezultati dhe më thënë në qështjes të parë që u diskutu për qështjen e tokës dhe këto mësime dhe më thënë janë nëse të themi dhe më thënë një prej flyteve të, të, të kështje qështjes të tokës dhe më përse dhe më, dhe më du të diskutu kështje kaj shumë. Në fryt ikë sekondatit që është kësh krijuar dhe kësh haf ka shumë se ç'është ç'është tokës, një për fryt ose sa kë, kë, është dobija, këtu këtu është do bia, këtu duhet do bia, pse? Sepse nëse një person e shpjegon Kur'anin jashtë këtyre rregullave që kam përmendur më te mia këtu, ai është ai është i humbur. Ai është prej grupeve të humbur. Këto çështje nuk ka lidhje tiesh me tokën ose me diçka tjetër, do të thonë për çështje fetare në vetvete, por ka lidhje së pari me këtë gjë. Edhe që këtu buron pas e humbjes së gjithë, janë gjithë më dhe më thëllë, të gjithë në radhë. Domethënë grupi të humur kur ka shfigur gabim disa ide kuranore kanë mohuar që Allah ka dorë, kanë mohuar që Allah qëndron mbi arsh. Thelbi i humjes së tyre nuk ka buruar. Një për thelbin e vetë sepse ata kanë disa thë, disa domon rënj, një për rënjet e humjes së tyre ka buruar nga se nga që ata kanë shfigur Kur'anin me një shpjegim që bie ndesh me vetë Kur'anore, me hadith profetike, me fjetë sahabe dhe me fjetë tabiine që ata kanë hedhur poshtë të katra katr parimet e shpikimit Kuranit, dhe kanë përdojnë një lu shpikimit cili biendesh me tëtë katër ta, me logikën e tyre duke bazurë të filozofia, elash, greke, emeral, dhe në tëllë e forma ta kanë humur, që që tu që nërë problemi. Nusë Allah në më dhuruar, në zënë nërgën dhe të rejtë, nërgën është dhe humi, Allah në shpikim një tjena. Ka një putinë? nuk ka masush, thënë atë dhe vi më susht mund të kuptojmë mirë. Këtu domoshta ka të bëjë domoshta Olla në gjë. Kë çështje thotë ruaj thotë nadhra allohurin semi'a min qalidi fawaaha fa'antaha kama sami'a furubbu muballighan aw am samia. So profeti sallallahu alajhi dhe ndriçoft Allah fytyr një person i cili dëgjon fjalën time dhe transmeton siç e ka dëgjuar s'mbase dikush i cili i mbrin veshkë kupton më mirë se ç'ka dëgjuar më drejt për drejt. Dhe nuk thotat atë që do të vinë më mbrapa, më mbrapa. Kupton? Edhe ti shikojmë përshëm Ibn Abbasi, ka transmetuar 2000 hadithe. Shumica e haditheve nuk i ka dëgjuar nga profetit sa, domosdoshmë drejtu drejt. Ai ka dëgjuar nga sahabët. Por për të qenë, ka qenë nga mudditurit. Kuptonte për intensitetin ku ata ishin kuptuar edhe vetë sahabët e tjerë. Shoj një rast konkret për shumë. Ë, umrul dhellanu e mbante Ibn Abbasin me vete që ka 100 voshë, por Ibn Abbas kur ka dëgjuar profetin ka gjetur 13 vjetë gjysë. Megjithatë Abdai Umar Radiullahu e mbante me vetëm me një zgjistë burrave. Ibn Abbas, të mbante me një zgjistë burrave. Edhe i thot një personave mërzitë që merr kalamën, thotë, "Pse nuk ka kalamën, më ka lemë me zgjistën tonë?" Që shmi, mos e merr se kemi dhe mund të marrëme kalamën tonë. Dhe kalem, i thotë, "Omeri, ky nuk është kalamat, po deshët avërtotë tani." Dhe i thotë, "ë sër kuptonte nga jeti kuranor që ka thënë Allahu majdhur idhan jenasullahu al-fath uraitun nas idkhulun fi dinil lafoga me i thotë ka sahabiu kuptonte për sa që kur dvi fitoria aty njerëzit fenollahut ater falenderoj Allahun në radhë ëm bëj të spijallot shpjegimin shpjegimin e djuan haba që mund kupton pamëlashme këtë kuptonte ky sahabiu dhe i thotë ibn Abbasit i thonë ibn Abbas po ti çfarë kupton për këtë jeti <laughs> i thotë ibn Abbas ashtu si çka ishte ky ajë thot i ka zbritur profeti sallallahu alajhi për ta parajmëruar që po i vjen detyra Ku përmëndë dheket dhe për e përmëndë dheket e përmëndë dheket e dhe? Thotë o merë dhe loë dhe unë, thotë këta kuptoj për këtja i të jetë. Dhe që atëherë, thotë, hejshënë, nuk busonë të vizë një imamë. Shripe në basi, në me, aje nuk arruë e ka në gjutirë për parti, pa e kuptojnë më mirë. Kështë që ideja e shë këtë këtë hadith nuk fletë me që ataj do vimë më mbra, pa e ka një më dhe kësë kësë k i ka parë banorët e tokës, dhe ka parë zëmrën e tyre dhe dhe thot zgjodhi për profetin e tij, thot shokët e tij, sepse paqja e zëmrës tyre ishte më e pastër. Kuptimi i tyre ishte më më më më më të saktë. Dija e tyre ishte më e mirë, domundje i zgjodhi Allahu për të qenë ata për shoqëruar profetin sallallahu alajhi wasallam. Prandaj ata kanë qenë udhëzimin e drejtë, prandaj në rrugën e tyre tronin fjalë gjashtë me këtë e përafërt thonë, dhe fjalë gjatë ka përmendur në këim një për libër u ti. Qëllimi është domundje që vlerën e sahabëve në dije në devotshmëri shon, në dije, në devotshmëri nuk mund të arritë të askush mos thyre. Askush mos thyre, absolutisht. Por arsy se pse ata kanë jetuar me Islamin, që në momentin e dyparkuas vëri Islamin, ai lloj që azhëm në soi, un dij se do të kano për se ka zgjedhur për ka zgjedh. Mund vi di kush mësti sot jone di më mirë se ti kuptim në një kornor. Ajo që bën do të gjej nuk është në telezi, as ka fe as ka logjika, kupton? Si vonei personi i cili domethën ti ti ishe vet personi që ndodhi ngjarja dhe vjen thotë ata trgojnë çka ndodhur ty. ...had të tërgoj urë që alë të ndojë të ty, hajt dhe baba të të tërgoj arat, hajt dhe baba të të tërgoj në arat të tua... ...atë e me tapin të, po, të të tërgoj u i ke Covid... ...këshu edhe këta... hajt dhe baba të të të të tërgoj arat... ...më tam? ...eshtë përqishë përqa bashkë, va... ...ve, subhanallah... Profetis, sa nga të tërgoj dhëtë një konhe fundi dhe dhe zhdu ke dhea kurse këta pretendojnë që dija është fatkesi, dhvton, fatkesi e shtuar, kupton? E tamam, sepse unë do të thajde më bëj të tregoj Arabët. Kjo është vetë gëzi, don. Fatkesia si thonë Arabët, një fjalë durtun e Arabët. Gjithmonë thot vajza mendon se është më e ditur se ai e ima. Kupton? Këshëlluar të Arabët. Gjithmonë vajza mendon se është më e ditur se ai e ima. Dhe këta, simulen se vajza gjithmonë mendon se më ditur se ata që kanë qenë më parë, kupton? Po se kuptonin që në të vërtetë janë shumë larg. Po. To. Iman Husaini Allah është një prej këtyre personave që përbën këtë zinxhirin e humbjes, e shpjegimin e Ed-Kurnor sipas xhefit. Kta e shpjegojnë Ed-Kurnor sipas xhefit. Ka lidhje me Ed-Kurnor shpjegimin që jam të japin te Ed-Kurnor, bile hadith shlarg, shlarg, të hadithe profetike i dhym shpjegim çuditshëm. Ai është larg seminar punton. Një nga parime që sintë te Ed-Kurnor me zana të, të hadithe profetike, nuk mund vi di kush Nësh për gojën e hadithën profetike me një teorië që saka njoh fasnjë për seleve, asnjë për dietatë që shpjegojnë ato hadithe profetike. S'përmendot këtë gjë, s'përmend. Dhe grupet humbra kur humbun, pse humbun? Humon sepse të të të të, i shpjegojnë ato kur në hadith pas shefitë jo sipas asaj që kuptuan seleve. Don't po shikosh, çdo lë humi rakide, çdo gjithë grupet e humbra, makide. Çfarë donë? Pyet, çfarë donë grupi i humbra akide? Çfarë donë? sepse e shpjeguan Kurani dhe Sunneti, jo sipas asaj që kanë kuptuar selektut, tre brez të mirë. Prandaj humrit, atë kanë filluar dhe pas pas tre brezave janë janë para humrit, sepse ata e mund të shpjegojnë Kuranin dhe Sunetin sipas logjikës tyre, sipas hamendëve tyre, jo sipas asaj që ka shpjeguar të parët, se po të kishin kuptuar Kur'anin dhe Sunetin sipas tyre do humnin. Prandaj profetët sallallahu alajhi wasallam ka thënë për një grup të humrë që të gjitha në xhenem, përveç një grupi, i kan thonë duke qoshur kush grup, thotë ai që një rrugën tim dhe rrugën e shokëve tim. Prandaj Nëse do unë shpëtim, shpëtimi është rruga e profesor Lukoshoviti. Jo ka, po ok <malli> no <malli> të them se kanë pasniu ku shpjegimin në Kur'an. Kjo është problemi. Kjo vjen problemi. Jo, ai thë dëgjon do ta dëgjoj siç e ka siç e ka thënë ai se për palest profesorin transmetoi siç e dëgjuar thotë se po e transmetoi vetëm francesi që dëgjuar mund viti kush tjetër që saka dëgjot problemin për më im mund kuptoj më shumë se kupton ti. Sepse njerëzit në çështjen e diës janë janë tre lloje. Këtë ka përmend profet i Hadith sallallahu alaihi. Lloji i parë i njerëzve, e sigurisht në tokë, ka thënë, tokat janë tre lloji. Lloji i parë i tokës është ato që ila, kur bie shi, e thithshin dhe për këtë ujën dhe barë. Dhe njerëzit përfitojnë për këtë barë. Kupton? Përfitojnë frytin e shiut. Lloji i dytë i tokës është ajo tokë që ila nuk e thith uin, por e mban formopellgjish dhe njerëzit përfitojnë që pinë për këtë ujë ku sellojë tretësh ajë tokë e cila as nuk qit barë dhe as nuk ban ujë. Kështu edhe njerëzit lidhen me shpallën, ka për këtyre të cilët domodin janë dietarët, e marrin në shpallën që vjen prej qillit dhe e domodin e, e pinë atë e fusin në atë embrsinë e tyre në zemrat e tyre dhe nxirin për për përsëri shpallën e frytë të saj. Gjykimet vetare që ia ja japin njerëzve. Ka për këtyre që e marrin në shpallën nuk janë zonë nxirin gjykime vetare, por u haruën njerëzve por ta transmetuan më mbrapa. Edhe ruajnë ata edhe jezir, që më së mëmendesh, ata transportojnë djegën që ka qenë më mbarat të pandryshuar, kupton? Që të përfitojnë të tjerë për ty. Kurse llojet treta në ato të cilët as nuk e mësojnë, as nuk e kuptojnë, as nuk gjejnë kokën me të vërtetën para, sira do të cilin të thubor. Kam mëko? Po. Skamun, më thënë zonë, më hasni. Dhe safirun pasi vdesin për xhenet në që shpër tam për ta mëshiruar Allahu, domethënë se ka dalë si e modës kjo, domethënë vdes një. O selatu selamun alejhi veselam, sulli dawallahi, ne isoj me drejtim. Po këtë gjykimi ka, është se mos besimtar që tifusëllon xhenes të mëshirojë. Ky gjykimi unë di të ke kontradiktë me dhjetaret të sunete që është haram të lutesh për mos besimtarët. Edhe vetë tu afash atë xhenase që Allahu ti mëshirojë ose tifusëll xhenet. Sepse Allahu ka për haram xhenetin për ta. O ai nuk mëshiron, ndër të ishim mos besimtarë. Proktorëse, ne themi nën që kjo kjo nuk lejohet, domethënë kjo nuk ditë këto këndërinë këndërinë me zyrtarët e eleksionit, kjo është rram. Sa ato që bën të gjitha ato në vërtet domethënë e bëjnë ose injoranca, ose për arsye të tjera allahu e rrit. Është ndërkohë me gjëna. Patjetër, allahu më duke përmund të gjën Kur'an, e kanë dalur për fenin sallallahu se që lutet për xhxhajin e tij. Kjo është Kur'an për xhxhajin por xejel është në Kur'an. Kupton? Kurse në hadith është përmendur për, për nënën, këndaluar kur ka ndalur profetson për të lutur për njerëzit më të afërt. Çfarë për më thënë për ti atëse? S'po të fjelfarsh. Ka nevojë domosdoshmërisht. Mendoj kaj këtu që thon që duhet të lutet. Thon, "Tha njerëz përse ju luteni? A është më mirë se nëna profetson se të shajti?" Po qesën më të mirë, atëherë. Po Pafsh. Paqënd. M? Pafsh. kamë pëtë. Këto janë këto dy opsione. Këto çosa do të bë komo. Çfarë më nëse për shembull ka shumë të zinj, domethënë kënd kartash me limitacion për të gjithë. Ky sektor kanë një kërkim të madh të atij. A për të gjithë të mos është aty 18 apo? Sikoj përse për këto shumë të, të zinj, domethënë janë dy hadith ose më shumë tregojnë që do vinë disa otominë të mëdhit e zotë do ta ndihmojnë Mehdin, më sa di unë tani të saktë, ndërsa ai që është e pasakt, në këtë hadith është një hadith që thuhet që në to është Halifetullahin Mehdi. Kjo është gabim, nuk thuhet për njëriun Halifetullah. Zvonci Allahu, nuk ka zënë Allahu. E kupton? Së shkudo hadith, ky është hadith i dobët. Kur hadithi tregojë që vinë të mëdhit e zotë do ta mbështesin Mehdin. Kto janë të saktë, më sa di unë kam lexuar në një gjë ka të susur në Shqipëri një hadith t'ilë. Por jo me tekësi në mëndë që e në të shkhalifëtullar mehti. Kjo është shkhalifëtullar mehti, kjo është gëbimë. Në zinjëje trasmetimit është, është i doba dhe vetë tekësi hadithim nuk është i sakë, në në fëtare. A të jë kurë dhemi hadithi doba, hadith nuk do s'tho që e ishë gjinjeshtët. Ka mundësi një hadith t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t' Po ne nuk kemi fakte që vërteton saktinë e tij. Por ne themi dobët. Por ka mundësi domosdhem që ai domosdhem si të vërtet e thonë se aty do të ndodhë diçka e tillë. E kupton? E beqë nuk vërtetohet vetëm se mbazet këndodhë kënd mbarohu çdo gjë ti të skëruar atëherë do të dëllohet. Do të them thotë nëse përputhet me realitetin, atëherë mund të them se ky hadip do të shkoni soti. Nëse përputhet në 100% me realitetin, atëherë themi që ky hadip don ka ndodhur. Po më çe ka ndodhur? Oë disi puna, ai lë haxidin që tregon diçka nga realiteti, ne nuk na hym punë, domthonë për gjykim tjetër përveç se njohin realitetin. Por dèsa realiteti ndodhi, aty bi i bi domthonë vera fetare me kuptimin që nuk do të profitojë shkatorëri pritës, atë ndodhi edhe kjo gjë. Kuptoni këtë? Që ushtriste haxhiti i vërtetë. Mund thush që pse është e vërtetë që ky haxhit pasaqen i vërtetë dhe pse domthonë zinjiti ka qenë i dopët. Kuptoni? Këshë ndjen.